Він був мертвий. Джейсон Бел, вбивця ДТ. Це була одна й та сама людина, і він був мертвий. Піп не потрібно було перевіряти, чи піднімаються його груди, чи шукати пульс, щоб упевнитися в цьому. Це було очевидно, варто було лише глянути на нього, на те, що залишилося від його голови. Вона його вбила, розірвала коло. Тепер він ніколи не скривдить її і більше нікого не скривдить. Все здавалося нереальним, і вона сама, притиснута до стіни біля перекинутих полиця, обіймаючи коліна. Її спотворене відображення у кинутому молотку, коли вона гойдалася вперед-назад, але це було реальністю, він перед нею, а вона тут. Він мертвий, і це зробила вона. Скільки часу вона вже тут сидить, прокручуючи все це туди й назад? Чого вона чекала? Що він раптом вдихне і знову підведеться? Вона цього не хотіла, це було або вона, або він. Не самозахист, а вибір, який вона зробила, він мертвий, і це добре, так і мало бути. То що тепер має відбутися? Плану не було, далі розірвання кола, нічого, вижити, і вбити його було єдиним способом вижити. А коли все скінчилося, як їй далі триматися? Вона знову і знову ставила це питання, звертаючись до раві у своїй голові. Просила допомоги, бо тільки його і могла попросити. Але він замовк. Нікого не було, лише дзвін в ухах, чому він залишив її. Вона ще потребувала його, але це був не справжній Раві, а лише її думки в його голосі, її рятівна нитка на самому краю. Але вона вже не на краю. Вона вижила, і вона ще побачить його, і їй потрібно це прямо зараз. Їй було надто важко самій». Піп піднялася з підлоги, намагаючись не дивитися на плями крові на рукавахи. І на руках теж. Цього разу справжня, заслужена, вона витерла їх об темні легінси. Вона помітила це з іншого кінця кімнати, прямокутний обрис у задній кишені Джейсона, його айфон, що виглядав із тканини. Піп обережно підійшла, уникаючи червоної ріки, яка відбивала світло ламп. Вона боялася підійти ближче, Ніби її присутність могла повернути його з мертвих, але мусила. Їй потрібен був його телефон, щоб подзвонити Раві. Той мав приїхати і сказати, що все буде добре, що все знову стане нормально, бо вони команда. Вона потягнулася до телефону. «Зачекай, Піп, спинися, подумай». Вона зупинилася. Якщо вона подзвонить Раві з телефону Джейсона, це залишить слід, що невідворотно пов'яже Раві зі сценою, не те був убивцею, але тепер він і сам убитий, і неважливо, що він заслужив це, закону це байдуже. Хтось має відповісти за розтрощену голову. Ні. Піп не могла дозволити, щоб Раві пов'язали з місцем, з Джейсоном, жодним чином. Це було немислимо. Але й залишатися самій, без нього вона не могла. Це теж було немислимо. Самотність така темна і глибока. У неї підкошувалися ноги, коли вона переступила через тіло Джейсона і вийшла назовні на гравій. Свіже повітря. Вона вдихнула сутінкове повітря, але воно мало в собі металевий присмак крові. Вона відійшла на 6-7 кроків до його машини, але запах не відпускав, тримав її. Піп повернулася, щоб глянути на себе. Темне відображення у вікні машини. Волосся скуйовджене і порване, обличчя почервоніле і подразнене від скотчу. Очі десь далеко й водночас тут, а ці веснянки, нові, краплі крові Джейсона. Піп відчула, як зір темніє, коліна підкошуються. Вона подивилася на себе, а потім, у себе крізь темряву очей. А потім ще далі щось за вікном привернуло її погляд, відблиск місяця на поверхні, знову вказав їй шлях. Це був її рюкзак, бронзовий рюкзак, що лежав на задньому сидінні машини Джейсона. Він забрав його разом із нею. Там було небагато, але це було її, і воно здавалося старим другом. Піп схопилася за ручку дверей і смикнула, відчинилися. Джейсон, мабуть, залишив машину незамкненою, ключі ще були в замку запалювання. Він збирався все швидко закінчити, але Піп випередила його. Вона витягла рюкзак і хотіла притиснути його до грудей, частинку себе, як до всього цього... Відчути його життя, але не могла, щоб не забруднити кров'ю. Вона поклала його на гравій і розстебнула блискавку. Все було на місці. Все, що вона складала, коли виходила з дому того дня. Речі для ночівлі в раві, зубна щітка, пляшка води, гаманець. Вона зробила великий ковток води, рот пересох від усіх тих криків крізь скоч. Але ще трохи і її знудить. Вона поклала пляшку назад і вдивилася в речі. Її телефону тут не було. Вона вже знала це, але Надія затулила спогад. Її телефон був розбитий, впав і залишився на дорозі біля Крослан. Джейсон не взяв його з собою саме з цієї причини, невідворотний зв'язок із жертвою. Він довго сходив з рук, він знав такі речі так само, як і вона. Піп мало не впала на коліна, але нова думка зупинила її, і місяць знову відбився на чомусь на передньому сидінні – так, вбивця, де те знав такі речі, тому його й не впіймали. Тому він мав використовувати ліву трубку для дзвінків жертвам, інакше його зв'язок із справою розкрили б ще після першої жертви. Тепер Піп це знала, бо бачила її там, на передньому сидінні, недбало кинута. Маленька квадратна Нокія, як і в неї екран, відбиває місячне світло, вказує їй шлях.